контемпляції старанно заповнював сторінку за сторінкою своїм каліграфічним рівним почерком. Тим важче, однак, давалося стерти сліди компроментаційної особи бідного селюка, відомо ж, як чіпко вкорінюється такого ж тибу залишки на певних підґрунтях. Ми свідомо не зауважили протягом тих порожніх тижнів його, що все танцював у темному закуті на ляді, день у день меншуючи день у день сіріючи. Уже ледь видимий, він усе ще посмикувався на своєму посту, добродушно усміхнений, зігнутий над лядаю і невтомно стукав, уважно дослухаючись і щось потиху собі бормочучи. Той стукіт виявився його справжнім покликанням, що йому він віддавався без вороття. Ми не відкликали його, надто далеко він зайшов, щоб його досягнути. Літні дні не мають смеркань. Поки ми розвернулись, у крамниці була вже ніч. Запалювано велику газову лампу, і справа точилася далі. У ті короткі літні ночі не варто було повертатися додому. Години спливали, батько ж тим часом сидів у позірній зосередженості і позначав береги листів дотиками пера, лишаючи там чорні летучі зірочки, чорнильних чортиків, волохаті пушини, що заблукано кружляли в полі зору. Відірвані від великої літньої ночі за дверима атоми темряви. А ніч за дверима розсипалася, мов порхавка, а в тіні абажура засіювався чорний мікрокосмос пітьми, заразна висипка літніх ночей. Окуляри сліпили його, газова лампа висіла за ними, як пожежа оточена метушнею близьковиць. Батько чекав, чекав із нетерпінням і дослухався, втуплений у яскраву білість паперу, що нею пропливали всі ті темні галактики чорних зір і космічного пилу. За батьковими плечима, ніби без того і без його участі, точилася велика гра щодо крамниці, Точилася, що дивно, на картині, яка висіла за його головою поміж реєстратурою та дзеркалом, яскраво освітленим гасовою лампою. То була картина-талісман. Незбагненна картина, картина-загадка, ніколи до кінця не витлумачена, що передавалася з покоління в покоління. Що на ній було? Це був безконечний диспут, який точився століттями, ніколи не завершений процес між двома взаємозаперечними засадами. Там стояли один напроти одного двоє купців, дві антитези, два світи. Я продав у кредит, кричав худий, обдертий і остопілий, аж голосом уламався від розпачу. Я продавав заготівку, відповідав Товстун у кріслі, перекидаючи ногу на ногу і крутячи переплетеними на животі пальцями. Як же ненавидів батько Товстуна! Він знав їх з дитинства. Вже на шкільній лаві його сповнював відразу і той опасистий егоїст, що під час перерви пожрав незлученну кількість булок з маслом. Але батько не солідарувався із худим. Зі здивуванням він дивився на те, як уся ініціатива вислизала йому з рук, загарбана двома диспутантами. Із забитим подихом, косуючи непорушним оком з надприспущених окулярів, батько дочікувався результату, наїжений та глибоко схвильований крамниця. Крамниця була незбагненна. Вона була об'єктом усіх роздумів, нічних студій, бентешних батькових розважань. Недовивчена і безмежна, вона стояла поза всім, що відбувалося, тьмяна і універсальна. У день сухняні генерації лежали з усією патріархальною поважністю – укладені за старшинством і вишиковані за поколіннями та родоводами. Але вночі прорізалася бунтівна, сукняна чорнота, штурмуючи небо пантомічними тирадами та люциферськими імпровізаціями. Восени крамниця шуміла, переливалася власні береги, набухла від темного асортименту зимового краму Немовби цілі гектари лісів рушили з місця великим і гучним краєвидом. У літку, в мертвий сезон, вона похмурніла і відступала до своїх темних резервацій, недоступна і невиразна у своєму сукняному маточнику. Ночами продавці гатили мов ціпами, дерев'яними ліктями облуху сіну пакувань, дослухаючись, як воно зболено, гарчить у глибинах, замурована у ведмежому сокняному лігві. Цими глухими сходинками повсті батько спускався у глиб генеалогії на дно часів. Він був останнім у родовій лінії. Він був атлантом, на плечах якого тримався тягар велетенського заповіту. Примітка Атлант у грецькій міфології Титан, що за наказом Зевса тримає на собі небесне склепіння. Вдень і вночі батько думав над тезою цього заповіту, силкуючись у раптому осяяні збагнути його суть. Не раз він запитально і очікувально дивився на продавців, сам без проблисків у душі, без осяянь. Без вказівних знаків батько сподівався, що оцим молодим і наївним, щойно втіленим, раптом відкриється затайний перед ним сенс крамниці. Батько припирав їх до стіни своїм упертим підморгуванням, але вони тупі, недорікуваті, уникали його поглядів, відводили очі, збентежено лепечучи якісь несусвітні дурниці. Вранці, спираючись на довгий костр, батько, наче пастух, проходив крізь оту сліпу вовняну отару, крізь оті людні затори, крізь хвилі безголових тулубів, Примітка цей образ є безсумнівною алюзією до біблійного сюжету з Яком, що кочує з усією родиною, слугами і худобою. Буття 32-35. Ніч за дверима була ніби золова, без простору, без вітру, без дороги. Кілька кроків, і вона впиралась у глухий кут. Тупцювалося, мов, у напівсні, Перед тією близькою межею і в той час, як ноги в'язнули, Вичерпавши скупий простір для пересування, Думка бігла все далі в безконечність, Ненастанно запитувана і допитувана, Затягнута на манівці тієї чорної діалектики. Диференційний аналіз ночі точився сам по собі. Примітка, диференційний аналіз такий, що спирається на розрізнення понять тут у переносному значенні. Аж нарешті ноги зовсім спинялись у тому сліпому завулку без витоку. Там стоялися потемки в глухій тиші, в найінтимнішому закуті ночі, як перед пісваром протягом цілих годин із почуттям завстедженого блаженства. Тільки думка, залишена для себе, повільно розкручувалася, складна анатомія мозку розмотувалася, ніби клубок і в їхідній діалектиці, без кінця розгортався абстрактний трактат літньої ночі і йшов перевертом поміж логічних головоломок, з обох сторін підтримуваний невтомними і терплячими випитуваннями, софістичними питаннями, на які не було відповіді. Так він продирався, філософуючи на силу через спекулятивні простори тієї ночі, і вже безтілесним заходив в остаточну глушину. Примітка спекулятивні простори абстрактні, не пов'язані з дійсністю у моглядні моменти. Було вже далеко за опівніч, коли батько раптово підняв голову з надпаперів. Він повагом підвівся аж широко розплющеними очима, весь перемінившись на слух. «Іде», – сказав батько, пламенюючи лицем, – «відчиніть». Поки старший продавець Теодор підбіг до засхлених дверей, забарикадованих ніччю, у них уже протиснувся, обвішаний клунками, чорнобородий, чарівний і усміхваний Давно очікуваний гість. Пан Якуб надзвичайно схвильований, а вибіг йому назустріч, кланяючись та розкриваючи руки для обіймів. Обійнялися. Якусь мить здавалося ніби чорний низький і лискучий паротяг беззвучно під'їхав до самих дверей крамниці. Носильник у залізничному службовому кашкеті вніс на плечах Величезну валізу. Ми ніколи не дізналися, ким насправді був той видатний гість. Старший продавець Теодор неухильно доводив, що то власною персоною християн Зайпель і сини, механічні, прадильні і ткані. Мало що свідчило на користь такої певності, і мати не приховувала своїх застережень щодо цієї концепції. Але, хоч там як, не було жодних сумнівів у тому, що цей потужний демон, один із топів Національної спілки кредиторів. Чорна ароматна борода обрамлювала його тонке лискуче і сповнене гідності обличчя. Напівогорнутий батьковими обіймами, він з уклонами підходив до письмового стола. Не розуміючи чужинської мови, ми з пошанною дослухалися до церемонної бесіди, що супроводжувалося усмішками, приплющуванням очей, ніжним і грайливим попліскуванням по плечах. Обмінявшися такими вступними люб'язностями, паново перейшли до суті справи. На столі розкладено книги й папери, відкорковано пляшку білого вина. З духмяними сигарами в кутиках вуст та обличчями, стягнутими в гримасу брутального задоволення, панове озвучували короткі паролі, односкладові змовницькі знаки, судомно притримуючи пальцем розкриту книгу на відповідній сторінці і хвацько, мов авгури, поблискуючи поглядами. Примітка авгур Латина. У стародавньому Римі – жрець, який провіщав майбутнє і розгадував волю богів. Тут людина, що вважається авторитетом у певній галузі. Дискусія поволі ставала палкішою. Давалося в знаки ледь погамоване хвилювання. Панове кусали губи, гіркі та згаслі сигари – Позвисали з облич зненацька ображених і сповнених непризню. Вони аж тремтіли від внутрішнього збудження. Батько запів носом, під очима в нього проступили червоні плями, а волосся з'їжилося над спітнілим лобом. Ситуація розпалювалася. Був момент, коли обидва зірвалися з місць і ледь притомні заумерли. Тяжко відсапуючи та сліпо блимаючи окулярними скельцями. Налякана мати почала благально плескати батька по плечах, силкуючись запобігти катастрофі. На її вид обидва згадали про товариський етикет, уклонились один одному з усмішкою і знову засіли за роботу. Близько другої ночі. Батько врешті гучно закрив тяжку плаганку головної книги. Ми з занепокоєнням вдивлялися в обличчя обох співрозмовників, намагаючись передбачити, на чий бік хилиться перемога. Батьків гумор здавався нам штучним і вимушеним. Чорнобородий натомість розвалився в кріслі зі скрещеними ногами і весь випромінював оптимізм та увічливість. З демонстративною щедрістю він розкидався чуйовими для продавців. Поскладавши папери і рахунки, панове вставали за столу. Вирази їхніх облич були вельми обнадійливі. Змовницьки підморгнувши продавцям, вони давали зрозуміти, що сповнені заповзятливості. Натикали на добрячу п'ятиху. Усі стежки, що виводили з неї, поверталися до крамниці. Усі ескапади, спрямовані в глиб'ї простору, від початку мали зламані крила. Продавці підморгували у відповідь лише з чемності. Чорнобородий і батько, взявшись попід руки, вийшли з крамниці у жвавому настрої, супроводжувані поблажливими зірками продавців. Відразу ж за дверима гіліотина ночі єдиним замахом Відрубали їм голови, і вони шубовснули в ніч, як у чорну воду. Хто дослідив безодню липневої ночі? Хто зміряв, скільки сажнів треба летіти у глиб порожнечі, де нічого не відбувається? Пролетівши крізь ту всю чорну безконечність, вони знову спинилися перед дверима храмниці, ніби щойно з них вийшли, віднаходячи свої загублені голови зі ще вчорашнім незужитим словом на вустах. Отак завмерши, вони не знати, як довго блукали, монотонно і немов повертаючись із далекої виправи, здружені пережитими спільно нічними пригодами і авантюрами. Жестом підпилих вони ссували на потилиці свої капелюхи, і заточувалися на зм'яклих ногах. Оминаючи зелитий світлом вхід до крамниці, вони крадькома увійшли в будинкову браму і тишком почали підніматися на другий поверх репучими сходами. Так вони дісталися на задній ганок перед Аделене вікно і силкувалися зазирнути до сплячої. Вони ніяк не могли її розгледіти, лежала в темряві з розведеними ногами, несвідомо здригаючись в обіймах сну, відкинувши назад палахку голову, фанатично віддана снові. Панове стукатіли в чорні шиби і наспівали сороміцькі куплети. Але вона з летаргічною усмішкою на розтулених вустах устах блукала, заклякла, і каталептична своїми далекими шляхами на відстані недосяжних миль. Примітка каталептична із грецької, закляклий, такий, що може перебувати у стані литергії. Тоді, розкинувшись на поруч балкону, панове широко й голосно запозіхали, вже знеохочені, і затарабанили ногами по дошках балюстради. О котрій пізній та невідомій годині ночі вони згадковим чином опинилися разом із власними тілами у двох вузьких ліжечках на вершку збитої високопастелі. Вони пливли, поснувши паралельно на поперемінно випереджаючи один одного працьовитим галопом хропіння. На котромусь кілометрі сну, чи сонна течія поєднала їхні тіла, а чи їхні сни непомітно злись докупи, вони відчули в одній із точок чорного антипростору, що, лежачи в обіймах, борються один із одним у тяжкому, несвідомому змаганні. Дихали один одному в обличчя, напружені від безплідних зусиль. Чорнобородий лежав на батькові, мов ангел Неякові, але батько з усієї сили стискав його колінами і, судомно відпливаючи у глуху неприсутність, примудрявся потаємно вкрасти мить короткого відновлювального дрімання між першим та другим раундом. Так вони й боролися, за що? За ім'я, за Бога, за контракт. Змагалися у смертному поту. Видобуваючи з себе рештки сили, в той час, як тече сну, відносили їх у щонайраз дальші та дивніші околиці ночі. Наступного дня батько ледь накульгував на одну ногу. Його обличчя сяяло. На світанку він знайшов готову і блискучу родзинку для листа за якум намар не боровся стільки днів і ночей. Чорнобородого ми більше не побачили. Він виїхав у досві із валізою та хлунками, з ким не прощаючись. То була остання ніч мертвого сезону. Від цієї літньої ночі для крамниці почався відлік семи довгих років урожаю. Примітка-алюзія щодо семи років урожаю в Єгипті, провіщених біблійним Йосифом. Санаторій під Клепсидрою Подорож тривала довго. Тією бічною забутою колією, що нею потяг курсує лише раз на тиждень, їхало всього пару пасажирів. Я ніколи раніше не бачив вагонів такого архаїчного типу, давно знятих з інших колій просторих ніби кімнати, темних і з батьма за камарками. Ті коридори, що заламувалися під різними кутами, ті лабіринти відділень, порожніх і зимних, мали в собі якусь дивну, за негнітючу покинутість. Я переходив із вагона до вагона у пошуках якогось затишнішого місця. Всюди віяло. Холодні протяги торвали собі шлях у тих приміщеннях, наскрізь пересверлюючи весь потяг. Тут і там люди з клунками сиділи на підлозі, не наважуючись займати порожні, надто високо підвішені полиці. Зрештою обгорнуті циратою випуклі сидіння були холодні як лід, і липкі від старості. На безлюдних станціях не досідав жоден пасажир. Без гудка і чмихання потяг рушав далі, повільно і немовби роздумуючи. Деякий час мені складав товариство чоловік у подертому мундирі залізничника, мовчазний і замислений. Він притискав хустину до запухлого і зболеного лиця. Потім і він кудись зник. Непомітно вийшов на котрійсь зупинці. Після нього лишився відбиток у соломі, що вкривала підлогу і чорна понищена валізка, яку він забув. Ступаючи по соломі та відходах, я непевним кроком йшов із вагона у вагон. Двері відділень, повідкривані навстіж, метилися від протягу, ніде жодного пасажира. Нарешті Потяг повільно гальмував, без пахкання, без колісного стукоту, ніби саме життя потроху разом з останнім видихом пари виходило з нього. Ми зупинилися. Тиша і пустка. Жодної станційної будівлі. Восідаючи, провідник ще показав мені напрямок, у якому лежав санаторій. З валізою в руці я пішов білим, бузьким, Гостинцем, що небагом завів мене в темну гущавину парку. Я з деякою цікавістю придивлявся до краєвиду. Дорога, якою я прямував, піднімалася вгору і плавно виводила на хребет узгір'я, звідки відкривався увесь виднокіл. День був цілком сірий, пригаслий, без акцентів. Можливо, контрастуючи з цією тяжкою та безбарною аурою, так виразно темніла вся та велика посудина горизонту, на який розлігся лісистий краєвид, видовищно розбитий на пасна, і шарився все дальших, і сіріших насаджень, що спливали смугами, лагідно падаючи то з лівого боку, то з правого. Увесь цей темний і поважний краєвид, як здавалося, ледь помітно плив у собі самому, пересувався обіч себе, ніби похмуре і збурене небо зі своїм зачайним внутрішнім рухом. Плинні пояси та галереї лісів, здавалося, шуміли і росли на тому шумі, наче морський приплив, який непомітно відпідкрадається до суходолу. Винесена вгору в темній динаміці лісистого терну. Біла дорога велася, мов мелодія, хребтом широких акордів, стиснута напором потужних музичних мас, які врешті і поглинали її. Я відламав галузку з придорожного дерева. Зелен листків була цілком темна, ледь не чорна. Ця чорнота була напрочуд насичена, глибока і добродійна, мов сон, що дарує силу і наснагу. І вся сірезна краєвиду, всі її відтінки були похідними від тієї однієї барви. Краєвид іноді не буває в нас такого кольору, вмить похмурого літнього присмерку, насиченого довгими дощами. Та сама глибока і спокійна недбалість, та сама зречена і остаточна заципенілість який уже не хочеться, втіхи до барв. Ліс був темний, мов ніч. Я на помацькій йшов по тихій глиці. Коли дерева порічили під моїми ногами, задудніли мостові балки. На протилежному боці, оточені чорнотою дерев, бованіли сірі, обсипані батьма вікнами стіни готелю, знаного з реклами як санаторій. Подвійні скляні двері були відчинені. Уйти в них можна було просто з містка, обабіч оплетеного хиткими балюстрадами з березових гілок. В коридорі панували напівморок і врочиста тиша. Я на переходив від дверей до дверей, відчитуючи в темряві означені на них номери. За поворотом я врешті наткнувся на покоївку, вона вибігла з кімнати, ніби щойно вирвалася, з їхось, на стирливих рук, задихана і збуджена. Заледве розуміла, що я їй кажу. Я мусив повторити. Вона безпорадно крутнулася. Мою депеш ви отримали? Вона розвела руками її поля тікав обік, наче вона тільки чекала можливості, щоб застрибнути у напіввідчинені двері, на які косувала оком. «Я приїхав здалека. Телеграмою я замовляв кімнату в цьому закладі. Сказав я дещо нетерпляче. До кого мені звернутися?» Вона не знала. «Може, ви зайдете до ресторації? Почала плутатися. «Тепер усі сплять. Коли пан доктор прокинеться, я доповім про вас». «Сплять?» Але ж на дворі день, до ночі ще далеко. У нас завжди так. Всі сплять, ви не знали? Покодівка глянула на мене з цікавістю. «Зрештою, ночі тут не буває», – додала вона, ледько кокетуючи. Уже не прагнула дреминути, лише крутячись, требила руками мережу на фартушку. Я лишив її. Прийшов до напівтемної ресторації. Там було кілька столиків, Великий буфет на всю ширину стіни. Після довгої перерви я знову відчув легкий апетит. Мене втішив вигляд тістечок і тортів, якими було щедро заставлено буфетні полиці. Я поклав валізку на один зі столиків. Усі вони були порожні. Я плеснув у долоні жодної відповіді. Тоді я зазирнув до сусіднього залу, більшого і світлішого. Цей зал своїм широким вікном чи лоджою відкривався на вже знайомий мені краєвид, який з віконного обрамлення промальовувався у глибокому смутку та зречені, мов жалобне мементо. На скатертинах були видні залишки недавнього застілля, відкорковані пляшки, напівспорожені келихи, де не де ще навіть лежали чоєві, досі не зібрані. Обслугою. Я повернувся до, до буфету, придивляючись до тістечок і паштетів. Вони виглядали напрочуд апетитно. Я замислився, чи личить обслужити себе самому. Мене всього заполонив наплив незвичайної зажерливості. Особливо оскому наганяв мені до рота певний гатунок пісочного печива з яблучним мармеладом. Я вже хотів було підважити один з куснів срібною лопаткою, коли відчув, що за мною хтось є. Покоївка увійшла цілком безгучно у своїх м'яких пантофлях і торкнулася моєї спини. «Пан доктор запрошує вас», – повідомила вона, розглядаючи свої нігті. Вона йшла попереду і певна магнетизму, який справляло вихляння її стен, зовсім не озиралася. Гралася підсиленням цього магнетизму, змінюючи відстань між нашими тілами, поки ми проминули кілька десятків пронумерованих дверей. Коридор дедалі більше темнішов. Уже в цілковитій темряві вона миттєво сперлася на мене. Це двері доктора Прошепотіла, заходьте. Доктор Готард прийняв мене, вийшовши на середину кімнати. Це був невисокий і широкоплечий чоловік із... І батько живий?» – запитав я, втоплюючи неспокійний погляд у його усміхненому обличчі. «Живий, само собою», – відповів доктор, спокійно витримуючи мій схвильований погляд. «Звичайно, що в зумовлених обставинами межах», – додав він, примруживши очі. «Ви не гірше за мене знаєте, що з точки зору вашого дому, з перспективи вашої вітчизни, батько помер». Цього неможливо виправити цілком, та смерть хиде деяку тінь і на його тутешнє існування. «Але батько сам не знає. Не здогадується?» – запитав я пошибки. Він похитав головою з глибоким переконанням. «Можете бути спокійний, відповів стишеним голосом. «Наші пацієнти не здогадуються. Не можуть здогадатись». «Уся штука полягає в тому, – додав готовий демонструвати її механізм на пальцях, уже зведених догори, що ми повернули час назад. Ми тут у нас запізнюємося з часом на певний інтервал, довжину якого неможливо окреслити. Справа зводиться до простого релятивізму. Тут батькова смерть ще не відбулася. Так само... «Яка вже досягла його у вашій країні?» «В такому разі, – сказав я, – батько помирає, або вже на порозі смерті». «Ви не розумієте мене, – мов доктор, – поблажливо нетерплячим тоном. Ми реактивуємо минулий час з усіма його можливостями, зокрема і з можливістю одужання». Він дивився на мене з усмішкою, тримаючись за борду. Але тепер ви, мать, захочете з ним побачитися. У відповідності з вашим побажанням ми зарезервували для вас друге ліжко у батьковій кімнаті. Я відпроваджу вас. Коли ми вийшли в темний коридор, доктор Готард заговорив пошепки. Я зауважив, що на ногах він має такі ж, як покоївка, повстяні пантофлі. Ми даємо нашим пацієнтам, якомога довше поспати. Бережемо їхню життєву енергію. Зрештою, вони так не мають у нас чим зайнятися. Перед одним із дверей він зупинився і приклав палець до вуст. Заходьте потиху. Ваш батько спить. Ви так само лягайте. Це найкраще, що ви можете зараз зробити. До побачення. До побачення. Вишептав я, відчуваючи серце биття, що підкотилося до горла. Я натиснув на клямку. Двері піддалися самі й розтулилися, мов уста, які беззахисно відкриваються у вісні. Я увійшов. Кімната була майже порожня, сіра і гола. На просторому дерев'яному ліжку під малим концем Лежав на збитій постелі батько. Він спав. Його глибоке дихання видобувало з глибини сну цілі поклади хропіння. Уся кімната, здавалося, була вже викладена тим хропінням від підлоги до стелі, а нові позиції все додавалися. Я з дивився на вихудле і змарніле, тепер цілком поглинуте працьовитим хропінням, Батькове обличчя, що в далекому трансі, покинувши свою земну оболонку, сповідалося десь на віддаленому березі у власному існуванні вручистим відлічуванням своїх хвилин. Другого ліжка не було, від вікна тягнуло пронизливим холодом, у печі не палилося. Не надто вони тут піклуються про пацієнтів, подумав я. Така хвора людина і віддана протягом на поталу. І, здається, ніхто тут не прибирає. Товстий шарпелюки залягав на підлозі, вкривав нічну шафу з ліками та склянкою вихололої кави. У буфеті цілі стоси тістечок, а пацієнтам замість Чогось зістівного дають лише чорну каву. Але в порівнянні з благами повернутого часу назад все це, звісно, дрібниця. Я повільно роздягнувся і вліз до батькового ліжка. Він не прокинувся, тільки його хропіння, що, мабуть, зійнялося за високо, зійшло на октаву нижче, відмовляючись від попередньої декламаційної піднесеності. Воно зробилося чимось, наче приватним, призначеним для власного вжитку. Я підіткнув навколо батька перину, захищаючи його настільки міг від віконного протягу. Невдовзі я заснув коло нього. Коли я прокинувся, в кімнаті сутеніло. Батько вже одягнутий, сидів при столі й пив чай, умочаючи в нього Глазуровані сухарики. На собі він мав ще новий чорний костюм з англійського сукна, який він справив для себе останнього літа. Його кроватка була зав'язана дещо недбало. Побачивши, що я вже не сплю, батько з милим усміхом на своєму змарнілому від недуга обличчі сказав, «Я так зрадів, що ти приїхав, Юзефе. Яка несподіванка». Я почуваюсь тут так самотньо, що, правда, в моїй ситуації гріх нарекати. Я ж уже пройшов і гірші моменти. Тож, якби хотілося витягнути факіт з усіх позицій. Примітка. Факіт, латина. Випадкова сума в рахунку, результат. Але менше з тим. Уяви собі, першого ж дня мені тут відразу подали чудовий «Філе де боєу з грибочками», примітка, «яло, вичев філе», французька. «Це був просто пекельний шмат м'яса, Йозефе. Я застерігаю тебе з усіх сил, якби тобі коли-небудь збиралися подати філе де боєф, я й тоді чую той вогонь у животі» і бігунка за бігункою. Я не міг ніяк собі дати з цим раду, але я повинен повідомити новину, провадив далі батько. Тільки не смійся, я винаняв тут приміщення під крамницю. Отак. І я вітаю себе з цією ідеєю. Знаєш, я тут жахливо нудьгував. Ти собі уявити не можеш, яка тут нудьга. «У нашому місці я соромився б такої ядки, але не тут, де ми аж настільки мусили послабити наші старі претензії. Чи не так, Юзефе?» Він гірко засміявся. «Отак і живемо». Мені стало прикро. Я соромився батькового збентеження від того, що він ужив невідповідний вираз». «Бачу, що ти сонний», – сказав батько за хвилину. «Поспи ще трохи, а потім навідаєш мене у крамниці, добре?» «Я кваплюся якраз туди, побачте, як ідуть справи. Ти навіть уяви не маєш, як тяжко було взяти кредит, з якою недовірою вони тут ставляться до старих купців. До купців із серйозним минулим. Ти пам'ятаєш оте приміщення оптики на ринку?» то поруч із ним наша крамниця. Вивіски ще немає, але ти знайдеш. Там нелегко помилитись. Ви, тато, виходите без пальта? Занепокоївся я. Та мені забули його покласти, уявляєш? Я не знайшов його у валізі, але я й не дуже це відчуваю. Це м'який клімат, ця солодка аура. Візьміть моє пальто, тату, наполягав я. Візьміть обов'язково. Але батько вже надягав капелюх. Він махнув мені рукою і вийшов з кімнати. Ні, я вже не хотів спати. Я почувався виспаним і голодним. Небезприємності я задав собі заставлений солодощами буфет. Я став одягатися з думкою, якраз зараз я догоджу собі всіма, різновидами тих смаколиків. Першість я збирався надати пісочному печиву з яблуками, не забуваючи про начинений цукатами чудовий бісквіт, який я також бачив. Я завмер перед зеркалом, щоб зав'язати криватку, але його поверхня, вигнута ніби сфера, заховала моє відображення десь в глибині свого каламутного виру. Намарне я регулював відстань то підходячи, то відступаючи. Зі срібної плівкої імли не хотіло з'являтися жодне відображення. Треба сказати, щоб дали інше дзеркало. Подумав я і вийшов з кімнати. У коридорі було зовсім темно. Враження врочистої тиші підсилювала слабенька гасова лампа що поблимувала на повороті синюватим бонником. У цьому лабіринті дверей, фрамух і закамарків, мені складно було відчукати вхід до ресторації. Прийдуся до міста, вирішив я зненацька, поїм десь у місці. Знайдеться ж там якась незла цукерня. За брамою мене овіло ваговитим, вологим, і солодким повітрям цього незвичайного кліматичного регіону. Хронічна сірезна аури поглибилася ще на кілька відтінків, день був наче загорнутий у жалібний креп. Я не міг наситити погляду оксимитно-соковитою чорнотою найтемніших ділянок, гамою згасної сірезни та плюшового попелу, що тяглася пасажами приглушених тонів, зламаних натиском клавіш, такий собі ноктюрн краєвиду. Щедре складчате повітря залопотіло моїм обличчям, ніби м'яка плахта. Воно містило в собі мляву солодкість застойної дощівки. Знову той шум чорних лісів, що повертався в себе, Ті глухі акорди, що збурювали простори вже позавловлюваною слухом шкалою. Я опинився в задньому дворі санаторію і озирнувся на високі мури садиби головного, вигнутого підковою будинку. Усі вікна було зачинено чорними віконницями. Санаторій глибоко спав. Я проминув браму із залізних прутів. Поруч із нею була собача будка. Незвичайних розмірів І порожня Мене знову вібрав І пригорнув чорний ліс Крізь темноти якого Я просувався навпомицьки Мов із заплющеними очима Ступаючи тихою глицею Коли ледь розвиднялося Між деревами показалися Образи будинків Ще кілька кроків І я вже був На просторій Міські площі. Дивна і оманлива схожість із ринком нашого рідного міста. Як насправді схожі між собою всі ринки світу. Всюди ледь не ті самі будинки і крамниці. Хідники були майже безлюдні. Жалобний і пізній, напівблизь, невизначений пори сіявся з невразно сірого неба. Я без труднощів прочитав всі афіші й вивіски, а проте не здивувався б, якби мені сказали, що тепер глибока ніч. Лише декотрі крамниці були відчинені. На інших було вже наполовину зсунуто жалюзі, їх поквапливо зачиняли. Туге і буйне повітря. Повітря п'янки й багата, де-неде поглинало краєвид частинами, ніби мокра губка, змивало по кілька будинків, ліхтар, шматок вивіски. Іноді було важко підняти повіки, що злепалися від дивної сонливості чи збайдужіння. Я став шукати заклад оптика, про який згадував батько. Він говорив про нього так, наче я знав його, маючи на увазі мою обізнаність у місцевій ситуації. Хіба він не знав, що я тут уперше? Безперечно, в голові його все плуталось, але чого ще можна було сподіватися від людини, вже тільки наполовину реальної, що живе настільки умовним, відносним і обмежений стількома застереженнями життя ніде правди подіти, треба було багато доброї волі, щоб визнати за нею хоча б якийсь різновид існування. Це був гідний співчуття життєвий сурогат, що поставилося завдяки загальній поблажливості, тому концесту сумніум, з якого черпав свої мляві соки. Концесту сумніум Латина «загальна згода». Було зрозуміло, що тільки завдяки солідарному поліду крізь пальці, колективному заплющуванню очей на очевидну і разючу неспроможність такого стану у тканині дійсності могла ще недовго утримуватися ця жалюгідна видимість життя. Найлегша незгода могла б її похитнути, Найслабший повів скептицизму звалити. Чи міг в санаторії доктора Готарда забезпечити їй оту тепличну атмосферу чемного сприяння, захистити від холодних війнь тверезості та критицизму? Лишалося тільки дивуватися, що за такого вразливого і проблемного стану речей батько примудрився зберегти, Аж настільки непоганий вигляд. Я зрадів, побачивши вітрину сукерні, засталену бабками і тортами. Мій апетит ожив. Я відчинив засклені двері з табличкою морозиво і зайшов до темного приміщення. У ньому пахло кавою та ваніллю. З глибини закладу вийшла панянка із з уневиразненим сутінками, обличчям, і прийняла замовлення. Нарешті, після такої довгої перерви, я міг досхочу наїстися чудовими пончиками, мочаючи їх у каву. У темряві, оточеній танцем присміркових закручених рабесок, я поглинав у санові ласощі, відчуваючи, як вирування темряви втискається мені під повіки. Крадькома захоплює мої нутрищі свою теплою пульсацію, мільйонними руїннями лагідних дотиків. Урешті, в цілковитій темряві, тільки прямокутний вікна ще світився сірою плямою, даремно я стукав ложечкою по столу. Ніхто не підходив, щоб отримати гроші за замовлення. Я лишив на столі срівну монету і вийшов на вулицю. У книгарні поруч іще світилося. Продавці займалися сортуванням книжок, і я запитав їх про батькову крамницю. Це від нас через одне приміщення, пояснили мені. Чемний хлопець навіть підбіг до дверей, щоб мені показати. Вхід було засклено, вітрина ще не готова, заслонена сірим папером. Уже від дверей я здивовано запримітив, що у крамниці повно покупців. Батько стояв за лядою і підсумовував раз у раз, наслинюючи олівець, позиції довгого рахунку. Пан, для якого він готував той рахунок, схилявся над лядою, посуваючи вказівний палець за кожною доданою цифрою, і впівголосу лечив. Інші відвідувачі мовчки спостерігали. Батько Кинув на мене погляд з-під окулярів і сказав, притримуючи палець на позиції, де він затримався. Тут тобі якийсь лист, он там на столі, серед паперів. І знову занурився у підрахунки. Тим часом продавці відклали закуплений товар, загортали його і обв'язували шнурками. Полиці були ще тільки частково заповнені сукном. Більша їх частина була ще порожня. Тату, чому ви собі не сядете?» – запитав я тихо, зайшовши налядом. «Ви зовсім не бережете себе при тому, що такий хворий». Батько застережно підняв долоню, ніби відхиляючи мої переконування, і не переставав рахувати. Він виглядав дуже зле. Було цілком очевидно, що тільки штучне збудження і гарячкова діяльність підтримують його сили, і поки що віддаляють мить останнього падіння. Я пошукав на письмовому столі, то було радше бандероль, а ніякий не лист. Кілька днів тому я звернувся до певної книгарні з приводу однієї порнографічної книжки, і от її вислали для мене сюди, вичукавши мою нову адресу, а точніше адресу батька, який щойно лише відкрив крамницю без вивіски та атрибутів. А загалом, гідна організація роботи з клієнтами та справність достави. І ця незвичайна швидкість. «Можеш собі прочитати в канцелярії ззаду», – сказав батько, кидаючи в мій бік невдоволений погляд. «Бачиш і сам, як тут мало місця». Канцелярія за крамницею була ще порожня. Крізь заскнені двері до неї доходило трохи світла з крамниці. На стінах висіли пальта продавців. Я розпечатав лист і спробував його читати у слабкому світлі біля дверей. Мене сповіщали, що потрібної мені книжки, на жаль, не було на складі. Було розпочато пошуки, але не забігаючи поперед їхнього результату і ні до чого не зобов'язуючи, фірма дозволяла собі таким часом переслати мені певну одиницю товару, щодо до якої припускала моє безперечне зацікавлення. Далі йшов деталізований опис портативного астрономічного рефрактора з великою світляною силою і всілякими перевагами. Примітка «Астрономічний рефрактор» Лінзовий телескоп – прилад, в якому зображення передається через ламання рефракцію променів світла. Зацікавившись, я витягнув з упаковки той інструмент, виготовлений з чорної цирати або цубкого полотна, складеного пласкою гармонійкою. Я завжди мав слабкість до телескопів, тож почав розгортати багаторазово складене покриття інструменту. Скріплений тонкими прутиками, під моїми руками розгортався величезний міг телескопа, що на всю довжину кімнати витягав свою порожню будку, лабіринт чорних комірок, довгий комплекс камер-обскур, до половини вставлених одна в одну. Усе разом було чимось на зразок довгого автомобіля з лакованого полотна, такий собі театральний реквізит. Що в легкому, як папір або цупкий тик матеріалі імітує справжню масивність. Я зазирнув у чорну лійку окуляра і вдалині побачив ледь окреслені контури дворового санаторійного фасаду. Зацікавлений, я поліз глибше в задню камеру апарату. Тепер у полі зору пристрою я міг стежити за покоївкою. Що йшла напівтемним коридором санаторію з тацею в руках. Вона оглянулася і скривила губи в усмішці. Хіба вона бачить мене? подумав я. Непереборна сонливість застеляла мої очі мною. Я сидів у задній камері телескопа, мов у лімузині. Легкий порух двигуна і апарат увесь зашелестів, як паперовий метелик а я відчув, що він пересувається разом зі мною і завертає до дверей. Телескоп, ніби велика чорна гусінь, в'їхав до освітленої крамниці, багаточленний тулуб, величезний паперовий тарган з несправжніми двома фарами напереді. Покупці збилися до купи, заткуючи перед цим сліпим. Так живеться у цьому місці, і час минає. Більшу частину дня спиш, і не тільки в ліжку. Ні, щодо ліжка особливих претензій немає. В будь-якому місці, у будь-якій порі дня, люди тут готові смак подрімати. З головою покладеною на столик у ресторації, в екіпажі, а навіть навстоячки по дорозі, в сіннях якогось будинку, до яких забігають на хвильку, щоб ненадовго віддатися непереборній потребі сну. Прокинувшись ще заморочені й хитки, ми продовжуємо перервану розмову, долаємо і далі обтяжливий шлях, просуваємо вперед заплутану справу без кінця і початку. Наслідком цього іноді мимохідь губляться цілі проміжки часу, а ми втрачаємо контроль над тялістю дня і врешті пристиймо на неї покладатися. Без відмовляємося від скелету неперервної хронології, допильного нагляду, за якою ми свого часу позвикали зі звички та заклопотаної щоденної дисципліни. Ми давно пожертвували цією ненастанною готовністю Звітувати з перебутого часу, цією скурпульозністю, в розрахунку до останнього гроша за прожиті години, гордістю і силою нашої економіки. У дотриманні всіх отих кардинальних чеснот, щодо яких ми свого часу не знали ні вагань, ні відхилень, ми давно здалися. Пара прикладів може послугувати ілюстрацією такого стану справу котрої споредня чи ночі, ледь помітний відтінок неба, різнить тих між собою, я прокидаюся коло балюстради містка, що веде до санаторію. Смеркає. Отже, змурений сонливістю, я, напевно, довго і несвідомо блукав містом, перш ніж смертельно втомлений добрів до цього містка. Не можу сказати, чи на тому шляху Мене весь час супроводжував доктор Готард, який тепер стоїть переді мною, завершуючи якийсь довгий умовивід формулюванням остаточних висновків. Захоплений власною переконливістю, він бере мене під руку і веде за собою. Я йду з ним, і перш ніж ми перетинаємо лунки дошки на містку, я знову засипаю. Крізь заплющені повіки... Я невиразно бачу доктору, проникливу жестикуляцію, посмішку в глибині його чорної бороди і намарне силкуюся зрозуміти той капітальний логічний прийом, той останній козир, з яким він тріумфує на вершині своєї аргументації, розводячи руки і завмираючи. Я не знаю, як довго ми ще отак ідемо один коло одного, занурені в розмову, що рісніє непорозумінням, коли раптом я зовсім отямлююся. Доктора готарда вже немає, цілковита темрява, але тільки тому, що мої очі заплющені. Я розплющу їх і бачу себе в ліжку, у своїй кімнаті, до якої потрапив, не знати як. Ще дразливіший приклад. Обідній пори я заходжу в місці до ресторації у безлюдний гамір і метушню відвідувачів. І кого ж я бачу на середині залу при столі ще аж угинається від страв? Батька. Всі очі спрямовані на нього, а він виблискуючи діамантовою шпилькою, надзвичайно жвавою, в блаженному екстазі, вихиляється з ефектом на всі боки і провадить задушевну бесіду з усіма водночас. Зі штучною бравадою, на яку я не можу дивитися без найвищої тривоги, він замовляє все нові порції, які вже просто стосами з'їмаються перед ним на столі. Він залюбки нагромаджує їх довкола себе, Хоч і не впорався ще навіть із першим. Жуючи, плямкаючи і говорячи одночасно, він жестами і мімікою підкреслює своє найвище задоволення бесідою. Закоханим поглядом водить за паном Адесем, офіціантом, якому із закоханою усмішкою кидає все нові замовлення. І коли той Розвіваючи серветкою, квапиться їх виконувати батьком лагальним жестом, апелює до всіх, запрошує їх бути свідками невідпорних чарів цього генімеда. Примітка генімед, уславлений своєвроду юнак, син царя Трої, згідно з Гомером, боги забрали його на Олімп, де він під час їхніх учт виконував обов'язки під чашого. Неоціненний хлопчик. Влає батько з благим усміхом, примружуючи очі. Ангельський хлопчик. Панове, погодьтеся, що він чарівний. Я виходжу із залу, сповнений гіркотою. Батько мене й не зауважив. Якби він зумисне з рекламною метою був поставлений керівництвом готелю для забавляння клієнтів. То не зміг би поводитися провокативніше і нав'язливіше. З головою що тьмяніше сонливістю, я заточуюся на вулицях, прагнучи дійти додому. На хвилинку я притуляю голову до поштової скриньки і таким чином влаштовую собі коротку сієсту. Нарешті я в темряві намацую браму санаторію. І входжу. У кімнаті темно. Я тисну на вимикач, проте струму немає. Від вікна тягне холодом. Ліжко скрипить у темряві. Батько підводить голову з надпирини і каже, «Ах, Юзефе, Юзефе, я вже два дні лежу тут без жодного догляду. Дзвінок не діє. Ніхто навіть не зазерне» а власний син кидає на призволяще мене тяжкохвору людину і волочиться містом за дівками. Послухай, як у мене серце гатить. Як це зрозуміти? Чи батько сидить у ресторації, охоплений нездоровими амбіціями зажерливості, чи тяжкохворий лежить у своїй кімнаті? Чи їх двоє? Нічого подібного. Усьому винен швидкий розпад часу, неконтрольованого з неослабною пильністю. Усі ми знаємо, що ця неслухняна стихія ледве тримається в певних рамках порядку, лише завдяки ненаситному керуванню, ретельній стурбованості. Дедалі виразніше проступає неузгодженість наших індивідуальних часів. Час мого батька і мій власний час уже не збігаються. До речі, закид батька у фривольності моєї поведінки є безпідставною інсинуацією. Я тут ще й не підходив до жодної дівчини. Заточуючись, ніби п'яний від одного сну до другого, я протягом тверезіших хвилин ледве звертаю увагу на тутешню прекрасну стать. Зрештою, хронічні сутінки на вулицях навіть не дають змоги докладно розрізняти обличчя. Єдине, що я спромігся зауважити як молода людина, що в будь-якому разі, ще має певні зацікавлення в цій галузі, це особлива хода тутешніх панянок. Це хода уздовж необлаганної прямої лінії. Вона не рахується жодними перешкодами, підлягаючи лише якомусь внутрішньому ритму, якомусь закону, який вони розвивають, наче із клубка в ниточку, прямолінійно трюхикання з сповнена точності та розмірної грації. Кожна несе в собі якесь інше – Особисте правило, ніби власну накручену пружину. Коли вони йдуть отак, задивлені прямо перед собою в те правило, дуже засереджені і поважні, то здається, що вони перейняті лише однією турботою Нічого не зронити, не помилитись у складному порядку, не збочити ані на міліметр. І тоді стає зрозуміло те, що з такою увагою і відданістю вони несуть над собою. Є ніщо інше, як ідея фікс власної досконалості, яка силою їхнього переконання ледь не перетворюється на реальність. Це якесь таке очікування, вибране на власний ризик, без жодної гарантії, що воно збудеться, це недоторканна догма, винесена понад усякі сумніви. Які лиш вади і хиби, які носики, сплющені і керпаті, які прищі і ластовиння не протягуються потайки з бравадою під прапором цієї фікції. Немає такої потворності чи пересічності, щоб їх без зле тієї віри не перевав за собою в оті фіктивні небеса У Усанкціоноване такою вірою тіло виразно гарніше, а ноги справді красиві і еластичні, у бездоганному взутті промовляють своєю ходою. Хвапливо пояснюють плавним, лискучим монологом переступання все багатство ідеї, що її пихато замовчує сховане обличчя. Руки вони тримають у кашенях своїх коротких, обтислих жакетиків. У кав'ярній театрі вони закидають одна на другу високо до колін відкриті ноги і виразно ними мовчать. Це тим часом усе щодо однієї з міських особливостей. Я вже згадував про тутешню чорну рослинність. Окремої уваги заслуговує певний різновид чорної папорті, величезні пучки якої прикрашають вази в кожному місцевому помешканні та громадському закладі. Це якийсь майже жалобний символ, похоронний герб нашого міста. Сутінки в санаторії з кожним днем стають усе нестерпнішими. Нічого іншого тут не скажеш. Ми потрапили в пастку. Від моменту мого приїзду, коли перед новоприбулим було створено деяку видимість гостинної запобігливості, керівництво санаторію не завдає собі і найменшого клопоту, щоб у нас лишалася хоча б ілюзія певної опіхи. Нас просто таки покинуто напризволяще. Нікому немає діла до наших потреб. Я вже віддавна впевнився в тому, що дроти електричних дзвінків обриваються тут же над дверима і нікуди не ведуть. Обслуги не видно. Коридори вночі й вдень занурені в темряву і тишу. Вони сильне враження того, що ми єдині гості цього санаторію, а таємничі і стрімані гремаси, з якими покоївка зачиняє двері кімнат, заходячи або виходячи з них, усього лиш містифікація. Іноді хочеться одні з одними широко повідкривати двері всіх кімнат і так залишити їх розчахнутими навсіж, або викрити цю нитку інтригу, в яку нас утягнуто. Проте я не зовсім упевнений у своїх підозрах. Часом пізньої ночі я бачу в коридорі доктора Готарда, як він кудись поспішає слідом за покоївками в білому операційному халаті і склізмою в руці. У таку хвапливу мить його важко зупинити і приперти до стіни рішучим запитанням. Якби не ресторація та цукерня в місті, можна було б умерти з голоду. Я досі не зміг допроситися другого ліжка. Про свіжу постіль немає й мови. Слід визнати, що загальне послаблення вимог до побутової культури не оминуло й нас. Лягти у ліжко в одязі й черевиках завжди було для мене, як для людини цивілізованої, чимось просто немислимим. А тепер я приходжу додому пізно, п'яний від сонливості. В кімнаті півтемрява, фіранки на вікні тріпочуть від зимного повіву. Я непритомно валюся на ліжко і запорпуюся в парини. Так я сплю протягом цілих нерегулярних відтинків часу. Днями, тижнями, мандруючи порожніми краєвидами сну, завжди в дорозі, завжди на стрімких гостинцях дихання, то легко і гнучко з'їжджаючи з лагідних схилів, то насилу спиняючись по вертикальній стіні хропіння. Досягнувши вершини, я погинаю зором величезні віднокола скелястої та глухої пустелі сну, котрої спори в незнаному пункті, десь на раптовому повороті хропіння, я прокидаюся напівпритомний і ногами відчуваю батькове тіло він десь там лежить звернувшись клубком маленький мов кошеня я знову засинаю з відкритим ротом і вся вилетіє велетельня... Його щоки червоніють від збудження, очі блищать. У санаторії він лежить тяжко хворий, як лежав протягом останніх тижнів удома. Ніяк не приховати вже того, що процес з прискореними кроками наближається до фатального кінця. Батьків голос слабний, звертаючись до мене. «Ти мав би частіше бувати в крамниці, Йозефа. Продавці обкрадають нас, ти ж бачиш, я вже не на рівні вимог. Лежу отут хворіючи тижнями, а крамниця марнується, покинута на призволяще. Не було якоїсь пошти з дому. Я починаю жалкувати з приводу всієї затії. Важко назвати вдалою ідею те, що ми ошукані гучною рекламою вислали батька сюди. Час повернути назад. Ну так, це гарно звучить, але що це, виявляється, насправді? Чи тут отримують повновартісний ретельний час? Той, що наче видобутий зі свіжого згортка, ще пахне новизною фарбою. Цілком навпаки. Це дощенто зужитий, зношений іншими людьми час протертий і в багатьох місцях дірявий, випрозорений, мов сито. Нічого дивного, що цей час наче виблюваний. Зрозумійте мене правильно. Час із других рук. Хай Бог милує. І при цьому вся та надзвичайно брутальна маніпуляція з часом, ті підступні інтриги, прокрадання з чорного ходу в його механізм, Ризиковане коперсання в безпосередній близькості від його дражливих таємниць. Часом аж хочеться гримнути кулаком об стіл і загорлати. Досить уже, геть від часу, час недоторканний, час не можна провокувати. Вам замало простору? Простір для людини, в ньому бояйте собі досхочу, Ідіть перевертом, ходіть на головах, Стрибайте зірки на зірку, Але заради Бога не чіпайте часу. З іншого боку, хіба можна вимагати від мене, Щоб я сам розірвав угоду з доктором Готтердом. Хоч яке жальгідне батькове існування, Та все ж я його бачу, я біля нього. Можу з ним розмовляти. Щиро кажучи, я зобов'язаний докторові безмежною вдячністю. Кілька разів я збирався відверто з ним поговорити, але доктор Готтард невловний. Він якраз у ресторації сповіщає покоївки. Я прямую туди, проте вона мене наздоганяє, «Щоб сказати, що помилилася, що доктор Готард саме в операційній!» Я кваплюся на другий поверх, розмірковуючи про те, які операції можуть отут проводитися, входжу до приймання, і мені справді кажуть почекати. Доктор Готард вийде за хвилинку, він щойно закінчив операцію мої руки». Я майже бачу його низькорослого, як він сіанистими кроками мірює анфіладу шпитальних залів у розпанахному халаті. Але що виявляється вже за мить? Доктора в взагалі тут не було і жодної операції тут не проводилося роками. Доктор Готард спить у себе в кімнаті, а його чорна борда стерчить з-під ковдрі. Кімната наповнюється хропінням Ніби клубами хмар, які ростуть, громадяться, піднімаються над своїм готтердом, разом із де дедалі вище. Велике патетичне вознесіння на хвилі харчання із дутої постелі. Примітка до Готарда. На мій погляд, тут очевидна гра з географічною назвою Сен Готард. Найважливіший перевал у швейцарських Альпах 2106 метрів. Тут відбувається й дещо дивніше. Речі, які я приховую перед самим собою, фантастичні з огляду на свою абсурдність. Коли б я не виходив з кімнати, мені завжди здається, що хтось Різко віддаляється від дверей і повертає в бічний коридор. Або що хтось іде переді мною, не озираючись. І це не санітарка. Я знаю, хто це. Мамо, кричу я стремким від хвилювання голосом, і мати повертає обличчя і деякий час дивиться на мене з благальною усмішкою. Де я? Що тут відбувається? Що це за пастка така? Не знаю, чи це впливи пізньої перероку, але дні все більше, поважніють у барві, похмуріють і темнішують. Це так, ніби дивитися на світ крізь чорні окуляри. Весь краєвид Нагадує новолетенського акваріуму з блідого чорнила. Дерева, люди і будинки зливаються в чорні силивати, що в'ються, наче водорослі, на тлі тієї чорної чорнильної товщі. В околицях санаторію повно чорних собак. Різні за розмірами і породою, вони в сутінках нашурошено перебігають стежки і дороги, Занурені в свої собачі справи, тихі, напружені і уважні. Вони проносяться по двоє-троє з витягнутими чутливими шиями і гостро наставленими вухами, з жаліслою і стишеним скимлінням, яке мимохідь виривається з горлянок, засвідчуючи найвище збудження. Поглинуті своїми справами, завжди в поспіху, завжди в дорозі, Завжди притягнуті незрозумілою ціллю, вони майже не звертають увагу на перехожого. Лиш іноді мимолітно глипнуть на нього і тоді з їхнього косування чорного й мудрого, промайне лють, яка гамується у своїх проявах тільки браком часу. Деколи вони, потураючи свої злості, вже навіть. Підбігають вам до ноги з похиленою головою та ворожим гарчанням, але тільки для того, щоб на півдрозі відкинути намір і помчати далі великим собачим забігом. На цю собачу напасть ні.